Fredagsfrallan med Jan Holmberg. God morgon önskar Hits FM Fredagsfrallan i Hits FM presenteras i samarbete med Aronssons blommor på Storgatan 36 Vi gör varlagen till en Det är våran ah, ah, ah. <skratt> Nu, nu får du prata N Nu kör Men, vi kan, Vi kan låta ligg ingen gå färdig ja, Hej Johanna, vad kul att se dig God morgon, god morgon, detsamma Du, vilken är din favoritblomma? Och, Aronsson sponsrar ja, Aronsson, liksom ja, våra ja, program Och jag, de, oh, den butiken Man blir helt salig när man oh, går in där Min favoritblomma är nog mm, Valmo, Valmo? Mm. Det, Men det röker man <laughs> Det är Nej, behöver är så, man inte Man kan inte vara väldigt vackert <laughs> <laughs> okay. Ja, men det är så här barndomsminner från alltid bilar ner till Italien med ah, valmofält med ah. blodröda ah. valmoblommorna. De är, är vackra. Mm. Det är en sån här vätre i Sverige också. Ja. Alltså, de ser de så jag gör för Tack man? för att du frågade. Vi här. Nej, nej, just nu så just nu så håller så håller pionerna på att komma fram. Ja, oh, de är ju. De fin. är så fast det är bara som som ser som som brusselkål, röda, ja, ja. läckra brusselkål <laughs> ja. just nu. Jag tyck, Men de är, jag att de är så fantastiska Ja, de är vackra. Och sen vill man inte att det ska regna när de väl blommar för då de de blir de gillar, mos. ja, de blir så äh. Men, Men de det, är jättestna. Ja, det är du, en gammal växt tror jag. Pion. Ja, ja, men du vet du Jag såg en grej här en dag som ja. jag lägger på. Får vi se nu vad lyssnarna kanske tycker om det här. Eh, Lilja är en jättevacker blomma. Alltså fantastisk. Men ja. den är ju fridlyst. Alltså, det där är lärstyrelserna som bestämmer så det kan vara lite olika. Okej. Okay. Du visste jag inte att den är fridlyst. Ja, och då vet jag ju att det växer ju väldigt mycket Lilia i hembygdsparken. Ja. Och så körde jag, var är jag där uppe och snurrade för några dagar sedan, och så såg jag en kvinna som hade plockat en. Jätte. Men är du säker på att den är fri Är det inte bara rött? och sånt där? Så att vi inte hittar på dumheten nu? Nej, alltså. äh, jag vet inte. Jag har, bara, jag har bara fått för mig väldigt hårt att Lillekonvalgen är fri. Ja, men det kan vara så. Det kan vara så. Det kanske... Jag har men förstått och då, och då... att man ska gräva upp den med rötter. Jag tror att varje länsstyrelse bestämmer sånt. Okej, jag vet inte, jag bara fick ja? lite magont Men då tänker jag så här, skit Luleå, Vad tycker du generellt, ska man få plocka fridlysta i naturen? Nej, självklart inte, absolut nej. inte Nej, men då, det, det är sånt det är, så, det är samma sak som, du får inte släga, slå ihjäl huggormor heller Hundra de ja, <laughs> det får du inte göra Kina kan du äta dem sen. Det, ja, det ja. ja, ja. ja. Nej, men men, men men jag tycker inte så jag fick lite magont Och så var det så. Här, men då jag tänker jag säger ju inte någonting För jag Men på gjorde själv Men det gjorde så här: det kändes lite, så här, det kändes lite ja. fel Ja, men vad de ska stå kvar så Men jag, jag hade nog aldrig stannat här Och, och liksom Hallå, vet Nej. inte om att de är fridlig Fast jag bara kommer i den åldern Jag bara ägna mig åt sånt liksom. Men gärna du, har alltid varit så. Alltså, det var ett sånt Vad kul, tack ska du ha ja. Vad roligt Låt bli Lillikon-Valina Jag lovar, jag ska faktiskt inte röra dem hur går det med dina pelagoner? Har de kommit ut? Ja, det är jättefint. Mår de bra? Ja, det är jättefint. Ingen morgonfrost som sista tiden. Nej. nej, men däremot hade vi en riddarsporre som är ganska ja, snål. Det är de som får den här konstiga mjöldaggen. De är så vackra. Är de är så svårsköta. Men du, det närmaste coronan kommer nu, vet du vad det är? Nej. Victor Viktor <laughs> Victor Krona. Dog allting nu? Det var, det var tyst någonstans. Ja, men jag kanske kommer åt någonting. Då. Ja, gör det igen. I'll one or her. I'll The wind in my back, my safe. I'm on my way back to your storm, in the eye of the storm, out of my own, promise to bring the world back home, paper and paint. Frelas Sverige imorgon till talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind alltså, Vi FM. det så trevligt i studion här så att man missar ju. Alltså, och vi... Men du, men du var sjukt det var det bara död. Det var, det var faktiskt vi... inte jag. Jag tror sån. att det var jag tror att det var Spotify som dök på bussen eller något sånt där. <laughs> ja, det kan det vara. det vara men, men apropå dyk så mm -hmm. vet du på måndag vet du vad som dyker upp då? Nej. Sommaren. Ja, då är det första, första, första juni Bada du då i år. Ja det är absolut, det är 14 grader oh, härligt, det, är, är det, perfekt, <laughs> det är ingenting liksom Nej, nej men alltså jag, jag längtar verkligen till sommarmånaderna Men det är klart, alltså. men då gör du ju det, Du är ju, ja, det är ju ingen nu. höstvinter Och sen är det liksom fram till den 19 Sen vänder <laughs> Ja, säga. Ja, men vad har du för förväntningar på denna sommar då? Ja, men alltså, jag nu har jag tänkt så här, dels det ser ju lite så här upp och ner och sådana saker. Jag hade tänkt att vara ledig hela sommaren, men nu ska jag köra mm. lite buss istället för att ja, få ihop ekonomi och sådana saker. Mm. Men men sen sen håller ju på byggen en teater. Just det. Hemma. Ja. Så, så jag tänkte att jag skulle göra saker som har med teatern utomhus, om ja. det är fint Och ja, så alltså bygga lite grejer utomhus. Ja, så, vad så. roligt, det låter ja. som ett väldigt det, kul projekt. Det känns bra, för det blir ju väldigt mycket hemester. Ja. Och vi håller på förfullt nu och gör en sommartidning för Boksholms kommun mm. för andra året i mm. rad som heter Boksholms bästa. just det. Så jag var, ute, jag var ute på fiskarfängen hela dag. Ja för att liksom, jag ska skriva en artikel om att fiska för det, det, man fattar inte riktigt hur jävla mycket bra fisk finns. Det, det finns hur många sjöar som helst. Alltså mm. hur galet som helst. Så det, det var jag ute och gjorde. Och då åkte jag runt och jag har bott här sedan 1988 och jag åkte på vägar som jag allt jag hade ingen aning. Jag jag mötte så mycket vackra och vilda djur. Jag var ja, helt... Jag var det helt, var roligt. Jag var liksom så helt... Du blir ett Ska du börja ja. fiska nu då? För har, du är väl ingen fiskare? Du är inte det där tålamordet riktigt. Aj, alltså, nej, alltså jag, jag är ju bakom flötet. Men, ja. <laughs> men av, av helt andra anledningar. Liksom, <laughs> ja. så nej, jag, jag vet, vet att jag tycker att det är lite, jag tycker att det är lite så där... Ja. Det är en sån som vill släppa tillbaka ja, så Jag kan tänka mig att sitta i en båt med ett flöte Och, sådär, och sen behöver det inte vara någonting Under flötet <laughs> Det utan jag funkar med... för långt, så kan sitta och titta på det där flötet Och så ska man vara tyst ja, och det är sådär. Ja, det Efter fem sekunder till man sådär. Sådär. Ja, det ja. funkar sådär och, och, och tystnad låter så förbannat De ja, nej, ja, det är så om. besvärligt ja, Det, det, det kommer så mycket så. konstigt till ändå ja, ja. man... Men du då, du tycker mest om Vinter och kyla och mörker Nej, jag tycker om alla årstider är bra Alltså jag är ju sån men utan såhär, årstider grå, grå, grå. Nej, utan så vore det så tråkigt. Vad skulle vi då gnälla över? Jag säger äh, som Pippi Långstrump Vi ska ja. vara glada att vi har något värde. Ja, mm. ja, men det är riktigt. Jag tänker så här: Ett av det världens mest tråkiga jobb, det måste vara metrolog i Kalifornien. Ja, det är samma det är så? väder liksom. Ja. Såhär, today, Sun. Mm, ja. Tomorrow. Men det kanske vore något för dig. Sun. Ja, du skulle flytta dit. Vad ja. gör inte det? det blir så ja, men jag har ju varit rätt mycket i Kalifornien. Ja, men alltså, det, jag gillar det jag gillar faktiskt Kalifornien. Det, alltså, jag, jag, jag, jag gillar USA. Det är man inte att säga idag när den där som styr. <gasps> Men jag gillar amerikaner jag gillar mm. alltså, vanliga amerikaner. Och, sen, och Kalifornien är jättetydlig. Och de jättetydlig. ovanliga amerikanerna, vad tycker <laughs> du om? De? Nej, men alltså jag vet <laughs> inte. Men sådana här ah, okay. Det är ett ganska människor. stort land. Jag ja. känner inte, inte några sådana. Alltså, men jag känner bara vanliga människor. Ja. Men, men däremot så, Kalifornien är väldigt europeiskt brukar man säga. Mm, jo, så där, att, eller så, mm. Framförallt San Francisco är väldigt mm. sådär. Liksom, jag tycker det är liksom. Open minded då. Mm. Men, människor är öppna. Amerikaner är öppna ja. tycker jag. Sen, de sen de ju, tror de ju jättemycket på Gud. Det har jag mm. aldrig fattat riktigt. Men, men, kan man väl lära men det är sig många upp, som gör kanske? det. är inte bara ja. amerikaner som gör det. Det finns ju andra. Flera, alltså, flera är det fler som gör ja, man hör <laughs> alltså, du vit, alltså, du Så du vet. Du tror du blir chockad. Men du, du... Har du någon träningsverk den här veckan då? Eller? Eh, nej. Du har inte grävt något. Nej, jag har inte grävt något. Jag grävde klart. Ja, blev det bra då? Jag eller? blev kanonbra. Mm. Är det är sant. Ja, det blev perfekt. Jag satte ner en liten vip Hortensia. Som ska växa och bli så vacker. Ja, fint. Det, mm. en, det låter ju som en perenn. Ja, det är en perenn så lever ju fler år. Ja, det, och det är en mycket bra blomsort. Ja, vad kul. Ja. Du, vad heter det? Idag ska vi prata framtid. Ja, det ska bli så jag så ja. peppe. Ja, vad kul. Vad heter det? det? fanns en liten snubbe som hette som heter David. Ja. ja. och han kämpade mot en som hette Goliat. Just det. det är ja, nu vet jag vad som kommer. Nu jag ska... ja, du... Idag don't get på. Vi kör den bara. Here's a story about the ears that never listened. Here's a riddle of the fire in a heart. That took a life for a dance About being brave enough to stand up to the man About when you're feeling way too small to make a difference But still shouting to the monsters in the dark About a girl with little braids That turn the world to a parade And your song about doing anything it takes And though I tremble And I won't be silent Until you hear. Frällan, morgon till ett talkshow med Jan Hornbom och Johanna Lind. Lider. Ja, tack för det. Det var, ja, det var, ja, det var Alltså, Äntligen får vi släppa in våra så pigga och glada gäster. God morgon, Tora Lindén och Nora Felt. Varmt välkomna till studion. Tack så mycket. Alltså, Nora, när gick du upp vid den här tiden senast? Det var väldigt länge sedan nu faktiskt. Är det Jätte sant? Länge sedan. Börjar man inte skolan på dagen? Eller jo, men nu när man har hemundervisning så blir det. Då går ah, man upp 5, går på toa idea. och sen sitter på datorn. och Så är man, har man löst oh, det. Just man, just man, Tora, när gick du upp så här dags till? Du har ju haft häst. Jag håller några med. du är van att gå upp tidigt, Tora. Ja, men nu var det ju ett tag sedan. Alltså, nu ligger man ju kvar i sängen och har lektion. typ. Ah. Alltså Den häromdagen gick jag inte upp förrän det halv med. ett. Nej. Är det sant? Ja, men det, ja, men det måste, vi måste börja där. Ja, okej, men, nej, för, de kanske få plats. Ja, ja, vi kommer ja, dit. Ja, för nu blir <laughs> vi, Jag blir så moral nu. ska nej, vi lära nej, dem. det bara det här med distans Men alltså, ja, ja, Janne styr, var då. ung då gick de upp klockan tre ah. Han fick ah, ah. Du, ah, ah. Nej, ah, det vi börjar så här då. Tora vad, vad läser du för program på gymnastik? På morgonen alltså. Ja. ja, men det är ju ett <går> äh, nu ska vi nu, Tora, nu, nu fokuserar vi på ämnena Tora. Ja. Vad läser du? Äh, jag läser samhäll, beteendevetenskap. Mm. Så okay. då är det ju alltså typ det mest basic man kan gå, alltså samhäll. Ah. Och sen ah. beteende ju lite mer alltså beteende riktat med psykologi och sociologi och alltså lite mer människobeteenden. Uh -huh. ah. Ni går bägge på, på Hålland. Ja, precis. Ja, Hålland gymnasiet, Håller vid gymnasiet. Håller vid gymnasiet. Och Nora, vad, vad läser du? Ja, jag väl också lite som Tora då, men jag läser samhällssamhäll. Mm. Så istället för att läsa de här beteendevetenskapliga ämnena så läser jag lite mer samhällsinriktat, så uh -huh. läser jag mer religion och historia och även något som heter internationella relationer. Okay. Ah, vad spännande. Mm. Och då har ni ju läst tre år. Det här är ju sluttampen. För om två veckor så är det liksom. Men det Måste vi ta? när är ni födda då? Det här, stället, det här är så kul. <laughs> De är födda på 2000-talet. Ja, så häftigt. Ja, det är fränt. Ja, förlåt. Ja. Och den är ju hyfsat normala. <skratt> ja, <här> ja, <skratt> <skratt> ja, framtiden får vi se. Tora, du får börja. Kan inte du, alltså det här, den här eran sista termin har ju verkligen varit annorlunda på många sätt. Kan inte du beskriva hur sista terminen i, i skolan har varit? Ja, alltså jag kan ju börja med att det var ju verkligen inte vad man tänkte sig och nej. vad man har sett fram emot i alla dessa år. Nej. Men alltså det började ju som vanligt. Det var ju ja. inte så några konstigheter. i februari, förflöt om som vanligt ungefär. Ja, alltså mm. det var väl alltså, inga konstigheter. Nej. Och sen där i mars så började corona komma och mm. alltså ryktena gick i skolan att vi kommer få åka hem och plugga och ja. alla var så här, men nej, Tog sånt? ni det här på allvar då, Nora, när ni hörde det här att det började snurra om att eller så bara eller så bara nej. Alltså, det var väl ingen som riktigt trodde att vi faktiskt skulle vara borta en hel termin. Liksom. Ja. Eh, men det, var såhär, alltså det florerade väldigt mycket och mycket var så här. Var tysta då? Jag hosta på dig annars. Alltså, såhär, ja, det annars. Det var mycket skämt om nu ja. eh, Och Sen var man lite orolig var såhär, Oj jag har varit för ett tag nu. Ska ja. jag vara hemma? Men man, vill, man kunde ju inte vara hemma heller, för vi hade så mycket i skolan, så man missade ja. så mycket. Liksom. Ja, ja. Så att, jag vet, jag, det var nog ingen som trodde att det skulle bli så här. N när, kom, när kom beslutet då? att nu, nu får ni inte komma hit. Det kommer väl i mitten av mars tror jag. Så ja. att, alltså, vi har ju nyligen varit ja. hemma i över två månader. Ja. Ja. Hur, hur, Nora, hur, hur har det funkat alltså, i praktiken? Alltså, har alla... All, alltså har man följt sitt schema så som det har varit fast man har varit hemma? eller Hur har det, hur har det funkat? Ja, men så har ju tanken varit att vi ska följa, vi ska följa schemat liksom, tidsmässigt, eh, vilket har varit väldigt bra. Man får en rutin på det och så är det lätt och, eller, det är liksom så här att man kan när man har gjort sin lektion är man klar med den. Uh -huh. och så. Men det är ju tanken att man ska följa sitt schema i alla fall. Uh -huh. eh, sen har inte det alltid gått så jättebra. Det är så här... I början så var det svårt för lärare att ge ut tillräckligt mycket uppgifter eller så gav de ut för mycket och då uh -huh. så fick man sitta över lektionstiden så att uh -huh. dagarna blev helt plötsligt väldigt långa för man var väldigt väldigt ambitiös i början och tyckte uh -huh. att det här det. kommer ju gå bra. Uh -huh. Uh -huh. Håller du med om det, Tore? Jag. Ja, ja. alltså, jag vet ju att alltså, det var så olika skillnader på våra alltså, uppgifter vi fick på vår lära. Uh -huh. alltså, vissa gav hur mycket som helst som de tänkte. Alltså, som, typ två veckors jobb som vi skulle Oj. göra på en lektion. Mm. Och sen var det vissa som gav liksom, så här, en liten Chill. presentation på tio minuter som uh -huh. vi skulle uh -huh. lyssna på. Och sen uh -huh. så var det slut. Uh -huh. uh, Men det, alltså, för... det här är ju rätt intressant. För det är ju, det är ju, den här farsoten är ju skit. På, alltså det finns ju inte, man kan inte på mm. något sätt men, men om man ändå försöker liksom hitta någonting så kan man tänka så här, tänker alltså tänker tanken att inte den här smittan kom mm. vad heter det corona eller COVID. jag hade riktigt förstått man ska säga, covid 19 ja men inte den nya corona ja, covid 19 ja ja jag vet jag vet inte. ja, ja. Men, corona liksom, ja. tänker istället att man hade gått ut och sagt så här, till samtliga lärare och rektorer i Sverige från och med måndag så ska vi bara bedriva distansundervisning på gymnasiet det hade inte gått, de hade ju varit ute och protesterat och det herregud nej, vi måste ha utredningar fy, rör inte skolans värld, ni vet inte, vi vet bäst ja. och här gick det fan på att dygn, eller ja. hur? Så det måste man ju ändå säga, alltså, om man vill, då går det verkligen. Om man måste. Om man måste. Det är jag verkligen impad över. Sen förstår jag liksom att det är säkert tro att en del tar till sig det här med hullhår. Och, mm. och, och det är en kunskapsresa för er studenter, men det är också en kunskapsresa för personal och för, för, för lärare också. Ja, gud, alltså jag, är, alltså jag är verkligen väldigt imponerad ja, av våra kul. lärare att ja. de har kunnat anpassa sig så bra. För mm. Att, mm. Alltså, det är ju många lärare vi har haft som liksom knappt har kunnat sätta på en powerpoint på alltså, lektionen. Ja, ja, alltså, ja. undervisning, undervisning ja. nu. Liksom. Ja. Men det är det här med. Det, det, det här, det, det. För musen mot skärmen. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Äh, men det är ja. inte så lätt med, med, med det tekniska. Men hur har det funkat? Liksom, Alltså, har, alla, har ni fått haft med datorer från skolan? eller har ni? Alltså, det är ju också en grej. Liksom, att Man kanske inte kan räkna kallt med att alla sitter med den utrustning hemma som krävs. Tror, har ni fått låna hem saker? Äh, då? Typ i slutet av ettan eller någonting. I början av tvåan tror jag. Ja, mm. så fick vi hem datorer som vi hade hela tiden. Som våra personliga. Ja, som det. vi nu kommer få lämna tillbaka. Ja, nästa ja, vecka ja. eller någonting. Ja. Så att alla eller ja, alla, alla har inte behövt. För att alltså, vissa program... Alltså typ de... Um Yrkesprogrammen. Mm. De har det. ju inte så mycket teoretiska ämnen. Nej. Så att vissa har ju inte tänkt vad varit värt att använda eller Nej, såhär, ta precis. hem en dator. Nej, Nej precis. Så jag vet, typ, alltså, I en klass då är det bara alltså, två av tio som har en dator. För att ah, okay, ja. De ja. känner väl inte så. Men jag vet faktiskt inte riktigt hur de har löst Nej. det nu. Nej. Det måste vi ta ja. Alltså, ja, det måste på. Spännande. Skolan har ja. ju ändå, liksom, ge, eller vi hade ju ändå förutsättningar från början ja. att börja med licensundervisning. Eh, mm. Sen hade vi ju aldrig jobbat i det. I det forumet som vi har haft hemma nu. Nej, jobbar blir... i Teams eller? Ja, ja, precis. Och det var liksom ingenting som vi någonsin hade hört talas om innan. Nej, eh, okay, nej. Och inte läraren heller. Men de fick någon snabb uppvisning. Är det Microsoft Team? Är ja. ja. Det är jättebra. bra frågor. Ja, Microsoft. Ja, det, det riktigt bra. Så förvånad ja. alltså. Det funkar jättebra verkligen. Ja. Men, men vad har varit den um, största utmaningen med distansstudier? Har det varit själva studierna? Eller har det varit det, liksom det sociala? Med, alltså, grupparbeten? Och, eller vad, vad har varit den största Alltså jag tror det är den största är lite motivationen för att a, det är okay. så här, man sitter a, hemma. A, det är samma sak varje dag, a, inget händer a, och det a, a det a, är så här, alltså jag typ nu i slutet jag är typ bort att jag har skolan så det är så här, den här veckan a, hade jag två uppgifter. Jag är bara, okay, gör bara jag den om så gör jag den för annars kommer jag glömma bort a, det det det sociala kittet försvinner Ja gud men, men har det påverkat sammanhållningen i klassen? För den är ju rätt viktig, tänker jag, systa termin. Det är den som man surfar fram på. Nora, vad säger du? Ja, men det har det absolut gjort. Det, är mycket, alltså, det har varit svårt. Vi har ju en del liksom så här studentaktiviteter fortfarande som man ja. träffas klassvis. Och lite utmaningar som man ska göra och liksom bara för ja. att göra lite vanliga studentgrejer. så. Men det kan vara ganska svårt att, att liksom hela klassen ska ha möjlighet att mm. göra det. För att många, eller en, alltså vissa har skjutit upp allting till sent och vissa mm. är jätteambitiösa och känner att jag måste vara med i skolan, men så är det vissa som tycker att de grejerna är det viktigaste man kan göra. Ja. Och då är det lite svårt att liksom ha ja. den här jättebra sammanhållningen. Ja. Det är inte så lätt att klart. träffas på typ ett timmeshål som man har vanligtvis i skolan. Nej, precis, och då krokar man arm i korridoren så ja, drar man iväg. Precis, liksom. och det blir inte riktigt samma. Ja, är det klart. Men Tora, vad har ni gjort för typer av aktiviteter då? Är det brännboll och grejer i gapskrattet? Äh, då, alltså, <laughs> jag kommer är typ från en klass som inte har så jättebra sammanhållning. Och jag har varit så trött på allt just nu med skolan. Så jag har inte heller varit så engagerad. Men vi i alla fall haft typ en 25-dagars fest. Så då träffades vi upp nästan alla i klassen. Och fästade typ för helgen. Alltså 25 dagar innan? Studenten liksom. i 25 dagar. Ja, precis. Why not? men så är det ju oavsett corona eller inte så är ju, varierar ju klasserna. Yeah. Alltså, ja, så, ja. Så, så är det ju alltid, alltid. Men hur, har, ni, hur funkar i, har ni idrott? Ja. Hur funkar ja, det just då? Just det, det har inte jag tänkt på. Vad gör ni då? Alltså, första veckorna så fick vi, då fick vi ut en uppgift att vi skulle, vi skulle gå ut och gå någonting med Eller jogga lätt typ. Ja, ja, ja, ja. Och så skulle vi skicka in ett sms till våra idrottslärare. Och sen allt efter de här veckorna gick han trodde ju, eller vi trodde ju bara att vi skulle komma tillbaka. Men ja. då fick vi ut lite antingen kunde man springa en terrängbana eller så kunde man springa en lite längre runda. Då skulle man ta kort på olika så här, platser ja. för att ja. visa honom att man var. Man kunde också cykla så det gjorde jag en gång. Man ja. cyklade ut till Hjälmarid och sen till ja. Örsbäcken och så. du hjälp på det då? Ja. Bra. Mm. Ja. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Och sen senaste så Eh, senast så hade vi ett, ett cooper-test så ska man ut och springa i 12 minuter, ska man komma så långt som ja, möjligt. Cool. Ah, cool. Ah, cool. Ah. Ah. Ah. Men det var då... inte jätteroligt. Nej, men nej men det är plågsamt. Ja, det var riktigt plågsamt. Men men det är, ju, det är det är ju rätt bra alltså för det är ju rätt att bli, lätt att bli lite softpotatis. Ja, alltså men jag kan ju säga vi gör två olika i det, så, där, så att mm, jag har haft ja. ett lite annat upplägg så att vi har haft mer att så här, vi har typ en man får en app så att man kan tracka där man går ja, och så det. har man skickat okay. ett skissat. Sätten på kittel på sätt. Ja, precis. <laughs> är... God, på ja, okej. Okay, ja. Nej, men ja, men jag så att vi Ja, och jag har haft här, typ två lite ja. mer teoretiska grejer men så, alltså, teoretiska idrottslösningar ja. ja. det, ja. ja, det, det var något om allmansrätten ja. och något annat. Ja, okay, ja. plocka inte liljekonvett. Ja. ja. ja. Är Nej men det, det alltså jag, så, så, så tänker jag nu. Nu hoppas man ju och det så kommer det säkert att bli. Nu hoppas man att alla de här uh, olika facklärarna runt om i hela Sverige delar erfarenheter och tipsar varandra om mm. för mm. det är ju inte, det är ju inte snutet i näsan att det blir att man får se på, på hösten. Men när man precis. hör universiteten håller du redan på att ställa dig om till. Mm. Eller att man räknar med att terminstarten i höst kanske blir också. Ja, alltså jag tror då. att de har lärt sig väldigt mycket mm. av den här ja, tiden. Måste alltså, så. redan från början då när de gav ut jättemycket uppgifter mm. och man fick sitta liksom fulla dagar från 8 mm. till 5. Och tills dess att det är nu vi, vi har ju kanske de har kanske trappat av för att vi är trio då för att de börjar tycka ja. lite synd om mm. Ja, det. <laughs> ah, men okay, så man kan ja. konstatera att det har ju liksom ni har ju ändå Ja, det, det suger. Mm, men ja. ni har ju ändå liksom tuggat i er. Men, men nu är det ju faktiskt nu börjar vi närma oss det som liksom är det riktigt riktigt jävla roliga med mm. att gå sitt år på gymnasiet. Mm. Vi ska prata mer om. Absolut. Så kan bli det med det då. Jag tror jag lirar någon liten schysst låt här Ja, gör och. det. You don't need to hear the shit that they're talking. To care, it's nothing important. Cause you're only 11. it's only the start. One day they're all gonna know who you are. Just keep on walking. You don't need to stay at the back of the classroom. Frelas Frälan morgon Talkshow med Jan Hornbom och Johanna Lindlund Vad du håller på? lite så här. vi sitter här med Tora och Nora mm. som för vi har tagit det, det var inte riktigt det inte men, men men det är Snart. ju den va. Och, och innan vi bara pratar om det här liksom oh, vad som det som ska hända nu då? så, så vad heter det? du hade någon sån där jättebra fråga. Ja, jag. Just det. Nej, men vi, vi pratade lite innan om att vilka utmaningar som har varit med mm. att, att köra distans nu. Men vilka, vad har varit det positiva? Vad har, ni, vad har ni lärt er? Vad har varit bra, Tora? Eh, alltså. Alltså man har ju fått alltså verkligen lära sig att. Alltså att... Men gud vad heter det? Styr, styr, styr, styr. Nej, det har vi visst Det är ju den sociala vi har ja, tagit. Liksom. Att, att vara strukturerad och liksom ja. ha lite koll. och sånt. är teknik och sådär. Ja, men sen också, alltså, man har ju blivit lite bekväm nu då när man är hemma och inte mm -hmm. har så mycket att göra, ja. men alltså, våra uppgifter har blivit lite enklare. Liksom. Alltså, vi att vi ska fixa. De, ja, vi ja. Det är våra mastiga prov som ja. jag vet att vi annars hade gjort och det är ju ja. skönt att slippa att känna att man inte behöver de där Nej. veckorna när man stressar i ihjäl sig. Liksom. Ni är inte lika utkramade Nej. vid studentdagen. Nora, vad, vad tycker du har varit positivt med de här distansstudierna? Nej, men jag känner ju lite sug efter att plugga igen. Mm. Jag som annars var ganska trött och tyckte att nu ska jag vara ledig och ta det lugnt. Mm. Men jag tycker att det känns ganska lockande att faktiskt börja plugga på universitetet mm. nästa år. Även att mm. jag kanske inte gör det. Men det, är så här, det känns inte så jobbigt längre. Nej. Och... Ni har fått en försmack. Mm. Jag, jag, jag, jag tror jag det lite under musiken. Jag tror, att, jag tror att ni är ganska på det här sättet har innebärt att ni är ganska bra preppade. Mm, mm. För det här påminner ju väldigt mycket om studier på ja. universitet. Mycket mm. Sköta sig själv, mm. Mm. och sen dundra iväg på någon sur föreläsning, och sen liksom trycka mycket, mycket information mm. Mm. för sig själv. Liksom. Mm. Mm. Så att det, ja, det är, så är det. bra. Sen det här, alltså, när jag var ung och vacker, eller ung och vacker <skratt> så då, var det, då var det mycket så här att man skulle gå till universitet direkt. Alltså man, mm. Det var liksom det var mm. så, det var den liksom klassresan man skulle göra. Eh, och, och om, jag hade, om jag hade gått ur gymnasiet nu. Då hade jag liksom valt kanske att göra något annat mm. ett par år Dels för att liksom leka av mig lite Men också för att Nu, vi pojkar lite efter Mogna lite också ja. <laughs> alltså, <laughs> alltså för, man då, för vissa saker som jag läste Så har jag liksom det är bara de senaste åren mm. <laughs> <laughs> liksom, Jaha, var det därför? Liksom, så men, men, men det där är ju helt och hållet individuellt mm. ja. Ja, va kul, va kul. Det är, det är ju alltid så. Det, det är, allt är ju inte natt Det kommer ju alltid någonting mer ja. ur det. Ja, men kvällsladd. Ja. Alltså, allt undantaget ja. något gott ja. med sig. Ja, precis. Men men nu, men ja. jag måste bara först först mm. måste jag bara ta, bara ta reda på här. Om nu går samhället bägge två, så ni har, mm. har ni, viss, ni har vissa. Ni Nu har ni inte det. men på den tiden, Ni hade aldrig en lektion samma. Men vi eller? går inte i samma klass, heller. Men alltså det så är väl sådär det är Aha. så. Vi... men hade vi gjort det så hade vi haft typ svenska och engelska. Ah, man inte. Men, men det är också mm, upp till att ta klass inte mm. såhär, sen, även fast Det är samma svenska? Ja, precis. Ja. Men sen så läser jag. Min, min inriktning är ganska liten. Vi är bara tio personer i vår klass. Ah, okay. Och då så är det fem stycken ifrån Toras klass som jag går med i min inriktningsklass. Ah, okay. Ah, okay. Så att eh, vissa grejer läser man tillsammans Bara att Tora och jag läser ju ah. tillsammans ja. ah, just än, det. Liksom. Ah, Vad spännande ah. Ah. Men nu är det ju inte långt kvar Till den stora stora finalen nej, då nej. Ni liksom får Det är mindre lämna. än 25 dagar Jag har räknat ut ah, <laughs> ah, De hade ju festen, där. De hade det var ju festen ah, precis. Men Nora kan inte du berätta Hur, hur blir årets studentfirande? Ah. Ja Ja eh. Vad blev kvar? Ja, men vad blev kvar? Ja, vi i vår klass har ju valt att göra en klassbal- Uh, uh, så uh, jag och okay, okay. några tjejer till klassen har anordnat... Är det de tio stycken då? Nej, nej, nej, nej <laughs> men, det är min, väldigt... min stora klass då. Uh, vi är uh. väl 23 tror jag. Okay, uh. Mm. Uh, vi har valt att anordna en klassbal på Norraby krog. Så uh. uh, so vi har suttit och fixat ett, lite lekar och sen lite ett schema. Och uh. så fixat fotolocation och lite sånt där. Uh. Uh, så so den är imorgon men gå rökigt och ni klä upp er och ja. äta gott. Ja. och köra bil lite och sådär ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja jag tror att kolfbil <laughs> nä men vi ska fota mitt emot meja bor i Norraby. och sen ska ah. vi gå bort till Norrabykrog. det tar inte alls så ah, tid. Okay. Mm. Eh, så att det blir av Och sen så nästa vecka Så har vi egentligen karnevalen ah, eh, Men vi i vår klass Har valt att vi ska vara ute Och tälta hos en person ute på landet ah, Och så okay. ska vi Ha lite femkamp Och så ska vi festa lite Men det verkar ha jättebra ja, men, det ja. Ja, men eh, Vi är ändå några som försöker dra igång det Så ah. att det verkar bli bra ändå Och sen så på studentdagen blir det ju Champagnefrukost och sen så blir det ju lite ett ett litet utspring. Ja, ja för det blir ett utspring eller, ja. eller hur vad är det, vad det är som gäller det? Ja då får jag berätta. Det blir att varje elev får två biljetter med sig hem och ja. så får man väl ge den till dem ja, man vill. Så att mamma och pappa kommer få mina. Ja, eh, just och den det säljer de... på blocket. Ja, precis. <skratt> <skratt> Nej, men så, då, så kommer de väl, alltså det är ju väldigt restrikterat ja, älaster, ja. och mycket ja. arrangerat så. Men... Man kommer ju stå, alltså föräldrar kommer ju få stå vid, vid konor så ja, man får ja, liksom inte det. stå Oj. på någon annans stå. Precis. Så att det ja. blir ju, alltså det blir väl lite antiklimax när man hoppar ut där och bara, <skratt> ja, okej, okay. vad var ingen ja. där? Jag knöjt på baksidan och på framsidan ja. Ah, ja, mm, ja men Då har okay. de ändå försökt tänka till att göra men, så Men att har ni, hade, hade ni liksom köpt balklänningar? Ah. Så. Jag köpte ju där... min typ redan i oktober. Ah, jag menade, ja, jag liksom... gjorde också det. Och det är ju inga, det är inga billiga grejer. Nej, jag... Tora var ju väldigt duktig ja, på det här. Hon gjorde det här bra. Det ja, jag... du, min kostade typ ett och två. Och jag hade tanken redan från början att ja, men ah. den här kommer jag kunna använda i framtiden om ah. det blir något ah, fint ah, okay. bröllop. Ah, eller typ universitetet om det är en fint sittning. Alltså, ja. Ett och två är typ liksom en fjärdedel. Janne, jag kommer ihåg när du och jag skulle åka till Linköping och köpa bakklädning till Eva Du var på dåligt humör i två ah, veckor ah, ah, ja, nej. Det, det kommer jag ihåg också ah, Du var i chock Jag lovar det Jag älskar mina barn Men den, där, den användes mm. en gång ah. Nej, men Det är jättesynd verkligen. Alltså, många har ju lagt jättemycket pengar på ja. sina klänningar. Ja. Jag har lagt mycket mer än vad du har gjort också, men liksom, det är ju jättetråkigt. Så därför känner vi att att ja. göra en bal känns ju väldigt viktigt ja, för att det är, klart. det är så många som inte har fått använda ja, den. Liksom. Ah ja, men då då får ni men kan man sälja dem sen eller vad gör ja, man då? Ja, men det gör man ofta. Ja. det finns typ lite så här barn När man ha sålt <laughs> Men typ balbyta dagar i mottagande eller mantal. Okay, ja. ja, du får jag dit. Janne. Aha, ja. Aha. Ja, men man ser ju ibland på Facebook ja. när det florerar att mm. någon bara, säljer min balklänning. Jag vet att vissa har försökt det, även i år. Och man har varit såhär, ah. ja, kanske det, lite det, fel ja. år. Typ. <laughs> det är men tror jag äh, i din klass då? För ni, ni, är, inte, ni är inte lika Hur? tajta. Er, <laughs> Jaha, ja. äh, vi har då ingen bal. Äh, ingen kanibal. <laughs> <laughs> men alltså, ja, jag får väl skylla mig själv också. Men jag känner att jag orkar inte. Nej. Alltså, så här, för Nej. jag känner att jag har dragit väldigt mycket i min klass mm. innan. Alltså, typ, för man har ju julshow mm. i december. Mm. Uh, och den alltså, drog jag väldigt mycket i, mm. och sen känner jag att alltså, så ser. Ingen annan verkar ju vara så värst engagerad Så jag nej. orkar ju inte dra i det nej, nej, Men nej, tror nej. du, om du vill, du får tält dig min Ja! ja! ja Inför är Du kan få åka ja. i min buss Och så kan jag tyta så här, Och sen, blir... så här. Kan du, Fast du får inte vara så jätte nära mig då. Nej, ja. men jag sitter längst bak i bussen ja, det är jättebra ja, ja. Men, och då, men då säger jag igen så där hade det ju varit oavsett corona För på ja. min tid så ja. var det ju också En del klasser bara wow som i banan alltså att ju inte så är, så är det ju liksom men, ja. men, men alltså, det, jag, det jag funderar på jag, ju, jag, jag har ju faktiskt tröststudenter <laughs> men, men och det jag kommer ihåg det var ju liksom det var ju alla studentskivor alltså, mm. det, alltså det här, den stora och så där vi hade ju inte bal och sånt men, mm. men, men, men liksom alla man blev bjuden till kompisar och, och, och till klasskompisar ja. och andra sånt till så festar festar liksom. ju liksom, liksom Typ en månad. Mm. Mm. Vi har väl inte så mycket just sånt här, just studentskivor i Tranås utan ja, det, det är ju lite det är ju större är städer. Samma, så. Mm. Sen så har man ju studentmottagningen. Mm. Ja just det, för den är på själva dagen. Den är på ja, dagen. och sen har alltså, de festerna vi har vi har ju så här 150 dagars hundra ja, eller dagar. Det, eller så dagar, ja. så, ja. så att det är väl mer sånt. Och där studentmottagningen ja. är ju mer pliktskyldigt man sitter så där. Så så är det report, bara nu. Liksom. nu. är det riktigt är det, mycket. Det så? Ja, ja. Så, min tanke var ju att jag skulle ha fest och massa för människor och bara ja. dans ja. hela kvällen. Liksom. Ja. Ja. Ja. det blir det inte så. Nej. Nej, men berätta med era studentmottagare. Hur kom de? Tora, jag är ju faktiskt bjuden på det. <laughs> men <Jajamän, laughs> ja, jag hoppas kommer. det ska ordna ett fett party. Nej, men vi har väl mest, alltså, alltså jag har ju inte så jättemycket vänner. Vad får vi äta? Det får <du> se. <laughs> Nej men, alltså jag har ju inte så mycket personliga vänner, alltså utöver den, alltså min ålder så. Nej. Um, ja. Eller jag har bjudit två stycken som är ett år äldre än mig. Ja. Men annars är det mest typ familjekompisar eller alltså släkt ja, jag så har jag. bjudit. Men ja. sen är det ju ganska många som alltså, bor lite längre bort och känner mm. att så här: Ja, oh, men vi Jag kommer. Inte. Ja, nej, nej, precis. Det. Det, blir nej, det är svårt, den två timmars i som är införd nu också. Ja, och sen ja. de är lite äldre i och ja, ja, precis, men vi har arrangerat. Ja. för att alltså, farmor, farfar och mormor vill, de, alltså, de vill ju gärna komma. Ja, är så vi har ju liksom gjort så att. De kommer få komma först mm. äh, ja, till min mottagning det. så ja. att de liksom kan dra sen. Äh, och sen liksom från en viss tid så kan alltså Westen, resten droppa in. Packet, liksom. ja. Ja. Precis. Men, men äh, man får jobba så fint värde som man kan vara ut. Ja, musen. men vi har ju fixat tält också så vi har alltså, både en lite större altan, en ja. inglasad och sen har vi fixat så ett tält. Så att om det är dåligt värde så kan vi ändå hålla oss inom ja. det, annars har vi ju trädgården man kan vara på. Ja. Ja. Ja, men det låter ju jätte... Det blir Det kommer det bli, bli, hur, det kommer bli bra. hur bra som ja. helst. Absolut. Och Nora, vad, blir, vad blev det kvar av din dag? Dina ja. storslagna polaner. Det blev kaffe och tårta klockan tre. Ja, jag har sagt det. Jag, ska ha, jag måste få ha -tårta hemma. Det mm. är mitt enda krav numera. Mm. Eh, men sen så... Jag kommer faktiskt ha bara en väldigt liten. Mm. Eh, vi har valt att inte bjuda in familjekompisar eller mm. annan släkt så där heller. Utan närmsta släkten kommer... Och sen så har jag och min bästa kompis valt att vi ska ha 20-årsfest nästa år istället. Ja, just. Ja. Att eftersom ja. Att vi hade en känsla av att vi hade så gärna velat ha det här. Mycket folk Stora. och ja. stor fest liksom. Så då får det bli en. 20-årsfest nästa år istället. Ja, och det men, är jättebra, men det då får ju till och med jag så... gynnas ja, av det. Ja! <laughs> <laughs> ja, sen ska vi ja, ha tänkt eller Jag ska ha klassfesten hos mig sen på kvällen då. Aha. Så att klassen kommer sen och så fester vi på natten. Ah, du säger, det låter ju rätt ja. coolt. Alltså, jag vill att också det det är ja. ja, roligt det Men vi måste prata framtiden också Absolut. nu. Absolut. Då, då kan vi börja med det här. sätta sig jag har en kvar jag mm. har morgon. morgon önskar hit Ah, Vilken ungdomlig musik du <laughs> väljer denna <laughs> ja, dag Jag tror ja. du ska imponera på våra gäster och, nej, Faktum är att den här hade jag till förra veckan Men då kunde vi inte spela, vi hade ju ingen internet förra veckan ja, så, så, så, så, så det här är faktiskt en, det är ett gammalt blandband ah, okay. som <laughs> <ut>. <laughs> <laughs> Så <laughs> är faktiskt men, men vi sitter med Tora Nora Som tar studenten mm. när, när är det den? 13 juni den 13 Lördag den 13 Jajamän. juni ja, just det, det är alltid lördag i mm. Tranus, Ja mm. Ja, men det är ju det, så det är klart att det blir inga. Det har man ju förbjudit. Transportstyrelsen har förbjudit sina Och sådana här, alltihopa. Men jag har ju berättat ganska. Jag tycker ändå så att det är ni liksom. Nicole, alltså, har ni har lagat efter läge, som säger. Typ Med vårt utspring. Alltså, det är ju det bästa vi skulle kunna ja. få nu. Alltså, ja, vi vi har ja. ja. inte utspring annars. Ja. Och jag, alltså, ja. jag är ju jätteglad ja. Att ja. Ja, men jag tycker, och det tycker jag, faktiskt, jag tycker myndigheterna har, alltså, det här är ju en allvarlig situation. Jag tycker ändå myndigheterna liksom har, har lyssnat och, och, och försökt hitta en lösning. Ja, och skolan, mm. och skolan har verkligen gjort allt för att de har fått övertal med jättemycket elever. Så det har de gjort kul grattis, alltså när ni springer ut den 13:e där, då är det liksom tre års, tre års eller två ett halvt års hårt arbete och ett halvt arbete som mm. är till enda och när jag har tagit studenter det är ju stort i sig det är jättebra, jag är så himla glad för alla som väljer studier istället för att tänka att jag ska tjäna lite pengar och framtiden hör ju till dem som mm. verkligen utbildar sig, det är ju så och i den här, i Boksholm mm. och mm. så. Av hävd så finns det lite sånt där bildningsförakt. Mm. Alltså det man klarar sig utan. Jag tittar på det här, jag? Det går bra. Liksom. Och, så här, och, och, och det här sitter ju ganska djupt rotat. Så man behöver nya generationer som mm. faktiskt det gör skillnad att bilda sig och mm. utbilda sig. Men nu är jag så spännande för att nu, det här är liksom första stenen som ni nu ska hoppa till nästa sten mm. så där, va? I, i, i er framtida yrkesval och så sådär. Tora, vad, vad, vad har du för planer för framtiden? Jo, jag har ju då tänkt att jag vill plugga till psykolog eh, i Linköping. Ja. Och det är väl ett väldigt bra yrke för att ja. folk lär ju inte må bättre efter du det här. Nej. Du tänker så Nej, strategiskt. Nära, Och då, förstår, då förstår man att då har du legat i ganska hårt i skolan också. Ja. För mm. psykologlinjen är ju jättehöga typ, i omtagningen. Ja, oh, gud ja. Uh, alltså, jag har varit lite, för att nu har det ju svajat lite med tanke på mm. att man har varit hemma. Ah, och alltså ah. här, Det har inte varit lika lätt att prestera som man gör annars. För att jag är en sån som jag presterar väldigt bra på prov. Mm. Uh, ja, och nu okay. har jag inte fått ha några frågor så, typ så nu ska de bedöma dig som människor. <går> <Ja>, nej <går> ja, <så här>. <går> nu går det, det ut men, men, men, ja, men, du, du, du läser ju den inriktningen beteendevetare mm. så, så du, du är ju liksom ganska mål med ja, beteende, det, jag det, så. Alltså, det ja. var typ i åttan som jag kom på att jag bara jag ska nog gå beteende och så kan jag bli typ psykolog i framtiden ja. och sen var det typ i hösta som jag bara nej men jag ska bli psykolog och sen så har jag kollat igenom mina betyg och bara men det Oh, det ju funka typ. Ja. Och om det skulle skita sig så har jag alltid högskoleprovet jag kan plugga till. Ja, ja precis. Ja, mm. Jag tror att det är din ja, mån, då vill jag bli mensa. skrothandlare. Nej, det <laughs> kanske lite yngre. Men, men man brukar ju säga så här lite så här föraktfullt att den första patienten hos varje ny psykolog det är psykologen själv. Ja, alltså, mycket alltså, möjligt. <laughs> <laughs> ja, men det är ju dissekera barndomen. Ja, här. ja precis. Vad är Freud. Ja, det alltså, ja, ja, var men roligt. Ja, men jag, jag tror precis som du säger också. Jag tror att det jag tror att det, är ett brett yrke. Ja, gud, man, man, ja. behöver liksom, man behöver inte ens jobba som psykolog. Alltså så till min, min hustru är ju lärare i psykologi. Mm -hmm. ja, vilket är skitjobbigt eftersom man är ett studieobjekt <laughs> ja. hela tiden på något sätt liksom, ja. sådär, va? Men, det, men det finns ju väldigt, det finns väldigt mycket intressant att, att syssla med, vilket roligt ja. yrkesvart, jag vet inte om jag, jag jag tror inte jag skulle palla det kanske, jag vet inte Alltså jag är för dålig lyssnare. Jag tror man ska ja, men, jävla... Är inte du lite mycket men ryck upp den nu. <går> <går> <går> <går> <går> <går> <går> <går> Kanske inte det jag ska säga. <går> ja, men då kan Tora och jag sjunga såhär, hang down. Så <går> <går> Tora är väldigt bra på att lyssna ja. är, Jag tror hon alltså, kommer bli en jättebra äh, äh, ja, psykolog. Ja. Det tror jag med. Men, jag menar, Nora, men Nora, du har ju inte mindre ambition än du. Berätta. Du gick, du, du gick också samman. Vad, vad, vad, vad heter inriktningen? Inriktningen är samhälls-samhäll. Ja, just samhällsvetenskap. Väldigt ja, bred. Det ja. Ja, du kan gå ja. lite åt vilket håll som helst. Ja, det kan jag absolut ja. göra. Och Det kan vi göra i alla ja, ja, våra så, ja. inriktningar. Ja. Så. Men min tanke är väl egentligen att läsa något som heter freds- och konfliktvetenskap. Ja. Eh, som man jobbar mot FN och EU, så de lite oh, större spännande. organen. Jag eh, vet inte exakt riktigt vad den, men mot diplomati och förhoppningsvis kanske mot att. Eh, Ja, kanske jobbar med alltså många länder alltså hur lösa ja. en annan världskonflikt. Ah, ja, den ja. Tack, jag tackar på förhand. Ja. <laughs> ja. Ja, men vad spännande. Men då har du ett jättestort samhällsintresse. Mm. Eh, missförstår mig rätt nu tror <laughs> <laughs> ja. Men liksom så det här med, med med alltså hur demokratier och Ja, och, men det tycker jag är jätteintressant. Och, så, ja. och liksom just det här men debattera tycker jag också är väldigt roligt. Ja, du kanske är för... politiker, det är också en ja, väg tanke. väg framåt. Ja, det... Man börjar som tjänsteman inom något ja. departement. Ja, precis. Ja, då, ja. Nej, ja, jag vill väl helst hålla mig mot de större organen, men ja. det blir ju lite det blir ju politik på det. Så det ja. politiken kommer det göra ja. ja, det kommer ja. man ju. Åh, oh, vad spännande. Men då är det tror mm. du bara läsa någon kurs kanske nånting eller finns det sådana program då? Ja, det, finns, ja, det. Absolut. det finns absolut. Först är väl tanken att jag ska läsa ett treårigt kandidatprogram mm. i Uppsala eller Lund, ja. finns Oj, det. Ja. Ja. Då ska jag rekommendera Vad du ska läsa någonstans. Mm. Du ska läsa i Lund. Jasså, jag absolut. har mycket Uppsala. Ja. Ah, jag, jag är från Uppsala. Ah. Eller jag, jag har pluggat i Uppsala, Uppsala. Ah, jag ah. börjar ju liksom skjuta mig själv i huvudet <laughs> jag säger det. Men anledningen till, och just för det inom det ämnet, för ah. jag, vet du, jag har ju ett litet bokförlag. Och därför, några år sedan, så gav vi ut en bok som heter Blue Grid. Mm. Som är skriven av en kille som heter Ulf Kristoffersson. Som är kanske den mest erfarna FN-svensken mm. i, alltså, i praktisk tjänst. Mm -hmm. eh, och han är biträdande professor, tror jag, det kallas för någon sånt där. Mm. Eh, på Lunds universitet. Ja. Just inom de här. Alltså, han, han berättar ju om. Uh, uh -huh. liksom när, när det här vad heter, Röda kumererna när, när uh -huh. alla bara mm. över till Thailand Pol Pot uh -huh. och där han står så han var 27 år uh -huh. och till slut så hade han liksom ett ett, ett med 450 med människor som han var chef för liksom och, uh -huh. och gun threats och uh -huh. allt uppåt alltså, och den utbildningen är inte bara för att Ulf är där men, självklart men men, men men den utbildningen verkar vara väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt, väldigt, väldigt bra. Ja väldigt Om du väljer Uppsala nu så kommer du ju få gärna det var oväntat. Nej Nej nej nej nej nej nej för fan, Alltså jag lovar dig Uppsala du ska egentligen välja Uppsala komma på för det, nej, finns en annan, nej, nej. Men det finns en annan faktor där och det är ett nation i Uppsala är så jävla bra. Ja, jag, har, alltså. jag har försökt göra mycket research och det låter som att eh, det finns mycket bra råd. Ja, skulle jag har inte ja. alltså, Uppsala Nu blir jag. Mordersinstinkt. Är det inte mycket gänkriminalitet i Uppsala? Nej, men i Uppsala. De har drabbats. Ja, men inte på en skattalation. Nej, men. Jag vet hur studenten rör sig i skummar. Du får vara rädd om jag lovar. Du kommer inte behöva oroa dig för några skummar. Vi snacka om ah, kul, ah, vilken gängmedlem som helst ja, och det är sant. Ja, sant ja. Vilken som orkar det, det är som gisslar och Nej, det bara, är ah, släpp ah, ut den förkanten här. Ah, Gud ah, hon pratar. Ah, <laughs> ah, hörni, tiden drar iväg. Ni har ju önskat en låt alltså, ja. eller hur va? Var, var hemm... Lycka till med era liv. Tack så jättemycket. Ja, hälsa alla era kompisar ah. klasskompisar och se till att ni har en, en jättetrevlig avslutning på gymnasielivet. Mm. Och så får ni komma tillbaka sen när, ni, när när när du är generalsekreterare ja. och du är psykolog. Psykolog. <laughs> det är läst, det du köpte. <här> jag tänker internationella psykologforum så tänkte jag säga så så lite svårt hålla. Jag ville inte säga. Och sig det <här> Ja, men det finns ju <här> så mycket man kan vara. Jättekul. Och, och det pingste aldrig han. Ja, just det. Ja, det är mm. hänrykningens tid. Det Ja, men du ska ryckas hä'n. Ja. Ja. Men men kan inte b, b, b, Partiet börjar nu. Partiet right? börjar nu Så... börjar partiet Här kommer va, våra... va, va, Vad är det här för något? Vad ska ja, vi göra här, här? Är... Vår bästa fest Ja, alltså ja. man sätter på den och man bara skriker. <skratt> ja, men då gör <skratt> det <där>. <skratt> <skratt> well. Med Jan God morgon önskar Hits FM. Fredagsförallan i Hits FM presenteras i samarbete med Aronsons blommor på Storgatan 36. Vi gör vallagen till en fest. Det är